29. Legea specializării Pentru a reuși pe o piață competitivă, un produs sau un serviciu trebuie să fie specializat în sensul îndeplinirii unei funcții specifice și satisfacerii excelente a nevoii clar definite a clientului. Produsele care încearcă să satisfacă toate nevoile pentru toți clienții sfârșesc prin a nu servi la nimic nimănui. În cazul în care clienții nu știu cu exactitate utilizarea sau aplicarea produsului, îl vor lăsa deoparte în favoarea altuia. Primul corolar al legii specializării este Companiile greșesc atunci când încetează să se specializeze și nu servesc un număr suficient de clienți într-un mod rentabil. Specializarea este punctul de plecare al unui marketing de succes. Ce oferi și cui oferi? Iată două lucruri care trebuie stabilite cu exactitate. Sute de modele de automobile sunt oferite spre vânzare anual. Companii precum Toyota, Ford și Daimler Chrysler reușesc să se impună pe piața automobilelor deoarece concep fiecare model pentru a satisface cerințele speciale ale unor segmente largi de pe piață. Observăm aceeași capacitate sau incapacitate de a se specializa în domeniul internetului, unde companii care vin cu o idee foarte bună devin companii publice la valori extraordinare. În câteva luni, acestea pot deveni sau nu vedete în funcție de măsura în care au fost capabile să se specializeze pentru a atrage o bază de clienți suficient de mare. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Răspundeți în permanență la următoarele întrebări. Cine este clientul nostru? Pentru cine este conceput produsul nostru? Ce este valoarea din punctul de vedere al clientului? Pentru ce nevoie sau dorință specifică a clientului este conceput produsul nostru? 2. Studiați piața cu atenție și întrebați-vă în ce moduri ar putea fi produsul sau serviciul modificat sau îmbunătățit în așa fel încât să satisfacă mai multe nevoi speciale ale unui număr mai mare de clienți? Ce i-am putea face produsului sau serviciului nostru pentru a deveni mai atrăgător pentru o piață mai largă, fără a pierde baza principală de clienți?